Povestea lui Malek Jamshid Cei care iau seama la curgerea întâmplărilor păstrează în amintire felurite istorii despre vremurile trecute. Ei ne-au împărtășit și nouă că, odată, trăia un padeșah foarte bogat, care avea oastea bine îndestată, înzestrată, pisteria plină, iar supușii îi erau mulțumiți. Și avea padeșahul doi viziri, cu care se sfătuia în toate treburile. Același padișah mai avea și un fecior preceput în toate, pe care îl chema Ahmad. Tot un fecior avea și primul vizir, fecior frumos, bun, plin de cuvință și înțelepciune. El se numea Malek Jamshid. Feciorul padișahului și cel al vizirului învățaseră în aceeași școală și, din cea mai fragedă copilărie, așa se legaseră unul de celălalt, că nu voiau să se mai despartă. Vremea trecu în acest chip până când vizirul părăsi lumea cea albă. În locul lui, padișahul îl numi pe Emaleh Jamshid. Dar mai vremui vremea și însuși padișahul porni pe drumul ce duce spre lumea cealaltă. Locul lui îl luă Ahmad. Noul padișah îl iubea nespus de mult pe maleh Jamshid. Nu bea nici măcar o picătură de apă fără încuviințarea lui. Al doilea vizir, văzând cum stau lucrurile, se gândi. Noul padișah îl ascultă în toate pe acest tânăr. Și asta mă va duce la sapă de lemn. N-ar fi mai bine ca înainte de a mă împiedica în ale mele să-i despart. Și iată că se clipa potrivită și vorbi padișahului. Poate padișahul va socoti vorbele mele de reptelele vetiri, dar eu, întru totul, îi sunt supus răposatului stăpân și acestui tron și nu pot nui altfel eu aș plăti pentru binele cu neagră mărșăvie. Padișahul îl privi cu luare minte și porunci. Vorbește, ți-ai dovedit gândurile bune. Să-ți fie luminată mintea, începu vizirul. O seamă din nemiri s-au jurat lui Malek Jamshid și vor să te răstoarne și să-l pe el pe tron. Cu lingușir și vorbe meșteșugite, șugite, vizirul îi băgă în de șahului asemenea gânduri, încât acesta se înfurie. Chiar a doua zi, numai ce intră Malek Jamshid, padișahul se uită la el și grăi. Malek Jamshid, ești un tânăr minunat și multe îți sunt dator. De aceea nici nu vreau să te ucid. Strângeți lucrurile și pleacă dincolo de hotarele țării mele. Malek Jamshid lăsă capul în jos și din ochi îi curseră lacrimi fierbinți. O, Padeșah, îi zise el, ce a putut face credinciosul tău rob, cu ce te-a supărat el? Malek Jamshid, răspunse Padeșahul, pe umeril tăi nu apasă nicio învinuire. Doar că eu vreau ca tu să nu te mai numeri printre supușii mei. Îți dau două zile răgaz, azi și mâine. Dacă în a treia zi te voi vedea încă aici, am să poruncesc să-ți taie capul. Asta se întâmpla în vreme de iarnă, când toate drumurile erau pustii și oamenii, ascunzându-și capul ca niște broaste țestoase, săteau la căldură și nu îndrăzneau nici nasul să-l scoată afară. Când, când Malek Gemșit se întoarse acasă, mama sa și cu tot neamul dă dură nevală să-l descoasă. El le povestit ce se întâmplase. Cei ce ascultau se întristară și îi dă dură -nădejdi. Ai încredere în Allah că soarta doar nu o pot schimba. Și Malek Gemșit își luă rămas bun de la ei săi, încă le și în cumplita iarnă, când oamenii nu mai știau cum să scape cu viață, ieși din oraș și își mână calul în pustietate. Așa își ieșea el din întâmpinare, schimbătoare sorți și rele ursite până ce intră în pădure. Iar pădurea era așa de deasă că vântul iernii nu pătrundea acolo, de parcă iarna s-ar fi risipit. Malek Jamshid lăsă calul slobot și porni mai departe pe jos. Merse și merse și se opri lângă un platan înalt, până la porțile cerului. Copacul era așa de mândru de parcă ar fi ajuns cu rădăcinile sale în spinarea acelui taur pe care se sprijină pământul, iar cu crengile cele de sus ar fi biciuit chiar fața cerului. Nemai pomenit platan! Tulpina îi era cetluită de un inel, iar pe lângă rădăcină curgea un părăiaș. Malek Geamșit se opri lângă copac. Se uită la el și, fără să se... fără să aștepte, văzu cum pe apă plutea un trandafir roșu. Culese floarea, iar când voise o miroasă, simți de departe o aromă pătrunzătoare. Dar tot atunci văzu că apa adusese încă unul. Nici nu apucă să-l prindă, că se ivi și al treilea Trandafir, apoi al patrulea. Adună până la urmă șapte trandafiri. Se miră, Malek, de unde puteau fi în miez de iarnă trandafiri înfloriți. Se bucură și gândi. Allah mi-a trimis ca eu să-i duc padișahului Ahmad și să-i cer îndurare pentru păcatele mele. Malek, geamșit, adună trandafirii și se înapoi acasă. Părinții se bucurară mult la întoarcerea lui. Fără să piardă vremea, el puse florile într-un vas și porne spre Padeșah, întovărășit de un rob frumos. Iar acum ascultați ce era cu Padeșahul. După ce îl gonise pe Malek Jamshid, făcându-i pe plac celui de-al doilea vizir, Padeșahul început să se căiască și să se întristeze. Mama s-a băgă de seamă că fiul ei era amărât, așa că intră la el și îl întrebă. Fiul meu, veacuri de-a rânduri să te ferească durerea. Ce-ți apasă sufletul tău, cuvânta? Și padeșahul Ahmad îi povestit totul cei sale. O lumină a ochilor mei, zise mama, tu ai făcut o greșeală. Cum de-ai putut să vârși o asemenea faptă față de Malek Jamshid? ale cărui virtuți îți sunt binecunoscute. Tu i-ai dat crezare celui ce a clevetit și n-ai judecat cum trebuie. Doamne, doar n-ar fi fost cu putința lui Malek Jamshid astfel de lucruri. Tu trebuie să-l chemi, să-l răsplătești din plin cu daruri și să-l ridici pe treptele slavei. Și iată că dimineața, numai ce ieși din camerele lui și l-a duc cu ochii chiar de Malek Jamshid, alături de care mergea un rob frumos ce aducea vasul cu trandafiri. Malei Giamshit căzu la picioarele padeșahului și ceru îndurare. Îl îmbrățișa padeșahul, îl sărută și îl puse alături de el, iar între timp parfumul trandafirilor cuprinse întreaga sală a tronului. Sunt câteva zile de când i găsit, iar ei nu s-au ofilit câtuși de puțin, se menună padeșahul. Ba, din potrivă! Cu fiecare ceas ajung și mai fragezi. Toți cei de față simțiră parfumul trandafirilor și se bucurară, iar cel de-al doilea vizir gândi. Eu am dorit să scapă.